Марія зиркнула на годинник і стала складати одяг. Вибігла на балкон, зібрала мокрі пирюшки. У холі наштовхнулася на Леніну Степаніюну. Вона роздумувала, чи проходити далі, чи повернутися до дверей. Не розраховувала на зустріч із цим селюком, який волею обставин став її сватом. Соромилася, і страждала від того. У своїх найпотаємніших мріях бачила щонайменше генерала чи професора, а не цього пасічника з обвітреним лицем і потрісканими темними руками. Леніна Степанівна обдала я крижаним поглядом і сказала гнівно. «Зачем ви это зробили?» Мария без вас бы не додумалась. Это ваших рук дело. Доброго дня, привітався Михайло Пилипович. Чи в Києві вже не вітаються? Про яке діло моїх рук ви говорите? Ви хорошенько знаєте, о каком. Не прикидавайтеся. Зачем вы окрестили мальчика? Это же внук Заброды. Важке підборіддяли Ніне Степанівни затремтіло. А он ви про що? Та це робота не рук, а душі. Це те найкраще, що було зроблено мною за останні роки, а може, й життя. Він і мій внук. Ми всі християни. А ви що? Ні? Хіба ви не хрещена? «Да как вы смеете? Вы что, до сих пор не поняли, что значит мое имя? Я к этому мракобесию не И мой муж, и сын?» «Э, <связь> шановна, то вы неправильно тлумачите понятие мракобесия». «Мракобесы — це якраз те, що живуть у мороці безбожництва. Их штампують биси» и в них поселяются, часто великим коллективом сотоварищей. Мне ваши объяснения не нужны. У нас разные точки зрения на многие вещи. Вы хоть понимаете, под какой удар вы поставили Владлена Федотыча и Владимира Владленыча? Ей голос уборено затремтил. А кто ты такие? наивно запитавный чай. Чи вы слова человек и сын не вживаете? Не надо меня сбивать. Вам что, надо объяснять, в какой семье ваша дочь? Вы должны уважать наши традиции и убеждения. Какие-то темные сектанты. Это же надо до такого додуматься. Пойти в церковь і окрестіть ріб'онка». «А ви що, член масонської ложі, що так ненавидите християнство?» «У Христа єдиний ворог – Сатана. То ви його слуги?» Леніна Степанівна зробила крок до дверей, а потім знову підступила до нечая. «Как вы со мной разговариваете? Вы — бескультурный мужлан. Ценили бы и радовались, что вам выпала такая честь, что ваша дочь из забитой деревни?» Она вмолкла и додала с притыском. «С грязи да в князи!» «О, то вы уже и князи!» А казали, що давно їх знищили и що всі рівні, а воно виходить, є рівні, а и рівніші. Привілеї и дармова розкіш нічего не мають спільного с культурою. Что? Да как вы смеете нас оскорблять? Ви, ничтожество, и это большая честь для вас стоять рядом со мной. Нечай силово засміявся і промовив іронічно. Хвалилося лайно, що було колись ковбасою. «Хам! Ви за це еге «Егеш! Мене зречуться мої бджоли!» Леніна Степанівна грюкнула дверима, викликала ліфта і пішла пішки. За хвилю біла волга від'їхала від, від під'їзду. Нечай вийшов на балкон і провів її довгим поглядом. І це ж шофер одержує зарплату, щоб возити цю вгодовану кобилу. На його обличчі чітко вимальвався сон. В ім'я цього стільки й було пролито крові в нашій долі. Василь метався по камері, як загнаний звір по кліці. Думки і почуття нагадували заплутаний клубок дроту, у якому годі знайти початок і кінець. Не міг зрозуміти, як могла Марія написати такий холодний і немилосердний лист. Він вкотре брав його в руки, підносив до світла і перечитував рядки – які вже знав на пам'ять. Вони обпікали його до глухого ридання. Поятерним поглядом вдивлявся в слова літери. Її почерк, її манера писати чітко, красиво, її охайність і граційність навіть у письмі. Слухався у кожен звук, що злітав із білого паперу, і обпікав душу нестерпним болем. Моя любов згоріла, чи то від смутку, чи від розлуки. Гороття до того, що було, немає. Я вийшла заміж, і прошу більше не писати мені, не турбувати і не заважати жити. Дороги розійшлися навіки, пережитого і так досить. Хочу спокою. Марія. Василь глухо застогнав. «Невже ж я її не знав, або ж знав погано?» Волав у ньому розпачливий голос. «Невже ж таки темрява поглинула мою добру, світлу кохану і немилосердну Марію? А може це знову витівки у перів, і жандармського відомства. Отець Василій лежав на нарах і мовчки спостерігав за тими нервовими ходіннями по вузькій камері. Чув зітхання, глухий схлип і відчував тяжку розпачливу хвилю, що била від от Василя. «Отче, невже і тут вони мене дістали?» сказав Крістогін. «Невже добралися і до моєї душі? Невже Штау, яку вірив, як в себе, здатна на таку зраду?» Отець Василій звівся і мовчки слухав свого молодого побратима. «Покажіть мені її фотографію і лист». Василь дістав із тумбочки два конверти. З одного виняв фотографію, з другого лист. Отець Василій довго розглядав написане, вдивлявся в чисте, вродливе обличчя, провів пальцями і сказав. «Бідна ти, дитина!» Довго мовчав, потуплено дивлячись то на лист, то на красиву дівочу голівку з довгою чорною косою. Василеві здалося, що збігли години, поки знову зажободів тихим рівчачком його голос. «То знову лукавий мстить вам і сіє своє каїнове сім'я!» Не вона це писала. «І ніколи подібного не напише, бо любить вас!» Але ж її почерк, кожна літера її. Навіть манера писати «ка» та «ге» лише їй властива. Гай-гай! Та ж у них є спеціалісти від вміння вішати, вбивати, робити нормальних людей божевільними. До вміння підбирати почерк і пролазити в душу та не волити її. Голос отця тік рівно, тихо. Він давно сягнув земну гріховну дорогу людства і нічому не дивувався, нічим не обурювався, і ніщо його не могло вивести з рівноваги. Думками, почуттями більше належав світові небесному. Дарма, що вже понад чверть століття долав нестерпні кола земного пекла. Чим більше ми навертаємося до Бога, тим лютішим стає до нас сатана. Отець перехрестився. Василь теж поклав на груди хресне знамення. Невіруючі люди його не цікавлять. Вони і так йому належать. Цікавлять ті, що хочуть спастися. За одну викрадену в нього душу він ладен зруйнувати півсвіту. «То все це брехня?» – полегшено зітхнув Василь. «Дещо і правда», – сумно мовив отець. «Що саме?» Той довго не наважувався сказати, зважував, чи витримає подібну новину цей закоханий молодий мученик. Її вполювали. З неї зробили те, що були вчинили із вами, і від чого вас порятували мої молитви? Тільки вам вони підірвали були здоров'я, а їй скували волю. Він вмовк, неначе нараз забракло слів. Що з нею зробили ті душогуби? страшна блідість розлилася по Васелевому обличчі. Кажіть, отче. Нехай сьогодні я вип'ю свою чашу до дна. Отець Василій співчутливо дивився на свого молодого побратима. Її напоїно мольфою із сильним заклинанням. Робили це аж двічі темнющі відьми. Її поневолено на сім літ. Василь відчув, як стонадцять кольок вп'ялося йому в серце. «А все от слабкої віри», – зітхнув Василій. «От незахищеності. Була б глибоко віруючою, того б не сталося. Темрява не вполювала б ні вас, ні вашу наречену Василю. Чи ж ви, ми отче? Стільки експериментів і нарух витримала українська душа, глухо мовив Так, українська душа то таїна і таїн. В неї Господь вклав надто багато свого натхнення. Що зроблено з Марією? з острахом запитав Василь. Отець звів на нього змучені, милосердні очі. В них було стільки щирості і співчуття, що Василь знову відчув, як тисячі гострих стріл пройшли через його серце. Її зачакловано і насильно видано на сім літ заміж за того, кого вона ненавидить. День звільнення буде тяжкий а поки що жива як у сні, усе дивуючись, як це вона вчинила. Очі у Василя більшали, круглішали, лице стало як у морця. Здавалося, то стояв посеред темної, ледь освітленої камери, живий символ розпачу, гніву і болю. Сволоте! «Відямський притон, симбіоз гримучої гадюки і удава! Будьте ви прокляті навіки!» Василь несподівано заридав, глухо, моторошно, як поранений звір. То було вперше в житті. Не плакав, коли його мучили, коли почув у в житті вирок. Але такого болю ще не знав, не відав, навіть не здогадувався, що є подібна сила розпачу і муки».